Közvéleménykutatás. Nálunk is megalakult, és már meg is kezdte működését az első hazai közvéleménykutató intézet. Kérjük a lakosság megértő támogatását. Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat, melyet annak a kérdésnek szenteltünk, hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű, rangú, munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki. 1. Véleménye a jelenlegi rendszerről. A. Jó. B. Rossz. C. Se jó, se rossz, de azért egy kicsikét jobb is lehetne. D. 2. Érzi-e a 20. század emberének magányosságát? A. Egészen magányos. B. Majdnem egészen magányos. C. Úgy szólván egészen magányos. D. Néha beszélget a házfelügyelővel. 3. Kulturális igényei. A. Moziba, mecsre, kocsmába jár. B. Néha kinéz az ablakon. C. Még az ablakon se néz ki. D. Helyteleníti Mao Zedong nézeteit. 4. Milyen a filozófiai képzettsége? A. Marxista. B. Anti-Marxista. C. Csak rejtőjenőt olvas. D. Alkoholista. Eredmény 1. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt. 2. Most is jó minden. Csak a 19-es busz közlekedik ritkán. Három. A jövő még jobb lesz, föltéve, hogy a 19-es busz járatait sűrítik. Megjegyzés. Sűrítik.